На волі. Я ж і сказав, докинув Вайдар, все, кажу, як є. Повдягалися, використавши все, що могли, із убрань, і свої. Забрали збройні витвори тих імперських воїнів, розпали вогнище, стриможили коней, поприв'язували їх до вутленьких прибережних боріз. Серед комахів. Повечеряли і мовчки Сиділи біля вогню Обоє занурившись у свої думи Далекі один від одного І водночас такі близькі поруч Але не разом Кожен із них і далі лишався Сам по собі і думав Про завтрашній день Про прийдешній шлях Про те, куди, власне, його цей шлях Приведе про волю, яку вони збагнули такою важкою ціною, про те, що доля таки стала ласкавішою до них. Бо вони вже мають ікони і зброю, і завтра буде новий день нового життя. Зараз Айдарові згадували знову родинна юрта і домашні страви. М'ясо молоденького Однорічного жереб'яти, Що аж тане у роті, Баурсаки, Що їх так смачно пекла Мама, Кази з кінського м'яса, Які так полюбляв батько Свіжий, пахучий, кумиці Відчуття затишку й спокою, Волі домашнього вогнища. І тонкостан на баян, Спогад і до кого так щеміло серце, усе тремтіло, всередині, і рвалося цю жмить, зараз негайно, додому, до батьківського аулу. Хоч і там, чи гала на нього небезпека, хоч і там було чим ризикувати, але заради цього, заради неї, заради тієї миті щастя, повноти себе, відчуття мужності і насолоди, щастя. Нехай хвилинне, але скороменуще, нехай крадене, але було і може бути. Це таке щастя. Хоч би побачити її, хоч би на мить зустріти її очі, вдивитись, увібрати, вдихнути. Данило дивився у вогонь і суворішало його обличчя, бо раптом завиділось йому, як палає садиба пана Галимбовського» як від'їжджає у запряженому шестіркою коней Берліні панна Ганя під охороною двох челядників і матері до Львова, і це вже означає все, все, все, назавжди. І дивиться крізь щілину у великій коморній стіні зв'язаний, викончукований Данило, колишній панський улюблениць, майстер на всі руки. Багатолітній товари панові Глумбовському У полюваннях та вправах На рапірах і шпагах А нині рукований на ув'язнення На рабство За що? Коли запалала панська садиба Він уже мчав конем до лісу Лиш озираючись на вогонь, що з'явився Ось так Позад нього Усе його минуле Вогонь помсти, вогонь на ніщо позаду і ніщо попереду, вогонь нового народження або смерті. Але він вижив. Данило, він витягнув. І ось він тут, за тисячі версту. Від рідної землі, невідомо де, невідомо і з ким сидить біля багаття в прозерних комишах, що ж буде завтра. Вогонь загасав сам по собі, і Данило підвівся перший. «Давай вкладатись спати, хлопче, завтра день у нас буде новий і все нове. А добрий відпочинок ми сьогодні заслужили». «Давай!» Айдар підвівся і собі потягнувся, і поки Данило влаштовувався, побрів десь подалі комущі і ніби розчинився серед ночі, Така вона була глупа, за крок нічого не видно. Данило розклав на землі все, що мав зараз при собі, підмостив, сідуло під голову, поклав друге поруч для Айдара.